Ipar Euskal Herriko berrogeita biheragile agertu dira bai LEP edo hiri elkargo bakarraren alde. Bakoitzak bere arloan hiri elkargo bakarrak onura initzekardizakela azpimarratu dute, zergatik galdegin diogu Mikel Herr Euskal Euskal erakundeko presidenteari. Inportantagaita gizate zibilak, eh? egan dean gora,k eguneroko tasun hortan eskoldunek nahi dugula elkarte begi hori zordadin Elkargo begi hori zoinak argi dira e, ohai Artio sakabanatuaak gira administratiki eta eman dean kultur munduan kompplikatua da politika publiko sendo baten ereaita hori bezala. naiz hoita bost urtez hogatsaainitz egin den, Baina nahigin nuke ugunago joan eta iduritzen iruditzenzauko tresna hori egokia dela bederen ugas batean naiz ugunagore joan gintezke. Dei bat luzatzen diezu ere hau detsiei. Bai, NDI hau da ezbeldur izan, hemen badira balira erriuntan kompetentzia ikaragariak, urte-zurte hor metatu direnak eta ondu direnak. Eta kompetentzia horiek hor dira eien esku. Ez da eman ezaun bat batean gertatzen baliz bezala eta gizaktea ez batean tolatua, ez bate esperientziarik ezta batere hori adibidez eskolkultureakundean badira behatzi lang dire. Pentsen nazu horiek urte zute zer ikasi duten egunerekotasun urtan. badira ehun tabgogeitamak elkarte. Elkarte horiek urteak eta ururttean lanean ari direra. eta hori guxiak dira eta hori eskaintzen dugu, Autetsieri hori da isieriko paria urunago ere gure erri hau Maiderregi aeka ere elep bakarraren alde agertzen da zergatik Hortan, jaren ikastapenetik um, garapen kontseiluan ari gira lanean eta gure aportazioak ikartzen ditugu. Aspaldi egiten dugu uh, izkuntz politika usarta egitea eta gure tako, gure ustaz tresna egokialitateke, orren azteko eta berre ze proxezuan lan egiteko. Ere guretako helburua da euskararen ofizialtasuna izaitea. Eikusiz uh, lurralde kontratuan hizkuntza eh, politikak uh, ukanduen toki eskasa ahaulitzateke uh, medio bat berdin uh, urrunago jo Bai, Baio Egia dak uh, Ixe gehiago eskatugin nuela kontratuan dako eta ezukula lotu, eta ejan behar da euskarana egoera lagia dela galtzenari girela ono eta beraz hori behar dugu atx absolutuki uh, zulia eman eta lanean hasi seriorioski eta medio oberenak ukan hortarako. Ainez Dufo, zer karrikolioke helep bakarrak ikasia adibidez. Gure eginkizunak, eskuntza xailekoak dira, beraz, estatuaren eskumenetan esartzen da, eskuntza. Ez du herri elkargorek berez dena kompontzenal, bainan pixu handia behar luke, amokatik gure beharen araberako trexnak eta egiasko dezentralizazioa izan e dadin. Sen eta Funchesko arazoak badira beti komponseko naiz hemen badugun uh... Euskararen erakunde publikoa, bat, bat, da, bat zorde konsultatibo bat, eta bainan behar da politiko ki, istituzio mailan, pixu gehiago, beste lako tratamendoa hukande zagun, eta Euskararen normalizazioa izan dain irakaskun zan, aparteko gai hon hartuan olaspeit, kiliko lo, ez ez behar da beste ambizio batekin harri zan, eta euh, esperanza badugu horrekin haintzina gintezkela.